četvrtkom. Godina je 2017. Na Band TV-u, jednoj od manjih brazilskih televizijskih postaja, emitira se emisija pod nazivom Panika na TV-u. Uz ovu glazbu skupina uniformiranih ljudi nevještim maršovskim korakom prati čovjeka od u bijeli sakko. Ispred njega stupa patuljak, također odjevenu uniformu koji još nosi zastavu na koje je slovo B. Čovjek u bijelom sa je Marvio Lusio, brazilski komičar iz Rio de Janeiro. On glumi političara po imenu Nabo. Emisija ima jednostavan koncept. Lusio s tom uniformiranom pratnjom uz zvuke marša dolazi u centar nekog brazilskog grada. Tu drži predizborni skup. Okupljena masa pita ga pitanja. On odgovara. Naprimjer, nekoga pita trebaju li žene imati pravo na vozačku dozvolu. Lucio im odgovara da ženama nije potrebna vozačka dozvola da iz dnevne sobe dođu u kuhinju. Nakon tog odgovora, Luciova pratnja počinje skandirati mito-mito, legenda-legenda. Nakon toga žena iz publike pita Lucija zašto ne ode na plastičnu operaciju lica, jer je ružan. Lusija je odgovara da ona pak izgleda kao IT, e izvanzemaljsko izvan zemaljsko biće iz Spielbergovog filma, ali da je to za nju dobro, jer ljude barem interesira IT. E Uniformirana pratnja opet skandira mito mito. Cilj emisije je bio je da se ismijava sa Jairom Bolsonarom, do tada nebitnim zastupnikom u Brazilskom zastupničkom domu. Međutim, emisija je postigla suprotan učinak. Jajer Bolsonaro objavio je te 2017. da se namjerava kandidirati na izborima za predsjednika Brazila. Te godine u anketama manje od 10% anketiranih izjavilo da bi možda glasalo za njega. Godinu dana kasnije, nakon niza ovih Lusiovih emisija u kojima je on htio ismijati Bolsonara, broj anketiranih koji su izjavili da bi glasali za Jajera Bolsonaro porastao je na 20% foreign <laughs> Brazil je prvi republikanski ustav dobio 1891. godine. Uzor je bio ustav Sjedinjenih Američkih Država, to je značilo da će na čelu izvršne vlasti biti predsjednik koji se bira na izborima i ima mandat od četiri godine. Jedino se je mijenjao način na koji se biralo predsjednika. Ustavi iz 1891. davao je pravo glasa građanima starijim od 21 godine. Izuzetak su bili nepismeni, prosjaci i vojnici. Žene ustav nije ni spominjao, ali se pod mjevalo da one nemaju pravo glasa. Osim u razdublju Štado novo nove države, kada je od 1937. do 1945. Brazilom vladao diktatorski Žetulio Vargaš, kada nije bilo izbora za predsjednika i u vrijeme vladavine vojne hunta od 1964. do 1985. kada su predsjednici bili generali koji je odabrao vojni vrh, Brazil je nekako birao svoje predsjednike. I ti su izbori uvijek bili žestoki obračun kandidata. Na izborima 1989. prvim nakon hunte, na kojima su punoljetni građani i građanke mogli glasati za predsjednika, glavni su kandidati bili Fernando Melo i Luiz Inacio Lula da Silva iz radničke stranke. Lilija M. Schwartz i Heloiza M. Starling u knjizi Brazil Biografija ovako opisuju te izbore. Bila je to prljava kampanja. Predsjednik Federacije Industrija Sao Paula, Mario Amato, objavio je da će 800 tisuća poslovnih ljudi napustiti Brazil ako pobjedi Lula. Kolor je otkrio bivšu Lulinu djevojku Miriam Cordeiro, s kojom je Lula imao kćer, koja je bila spremna nastupiti na televiziji i reći da je on ponudio novac za pobačaj. Bila je to laž, ali učinak nabirače bio je uništavajući. Tri dana prije izbora informativni program s najvećom gledanošću u zemlji žurnal Nacional TV Globo pokazao je skraćenu verziju zadnje debate između Fernanda Kolora i Lule koja je bila posebno montirana kako bi Kolor bio prikazan kao odlučan i pun pouzdanja a Lula kao nesiguran i onaj koji oklijeva Tu je verziju vidjelo 60 milijuna ljudi Zadnje događaj koji je utjecao dogodio se u izbora u subotu kada je policija u Sao Paulu spasila vodećeg poslovnog čovjeka Abilija Dinisa koji je bio otet. U skupini kojega je otela bio je samo jedan Brazilac. Ostali su bili anci i argentinci, ali policija je izvijestila da su oni imali veze s radničkom strankom. Iako nitko od stranačkih militanata nije bio upleten, nedjeljno izdanje Eštado de São Paulo objavilo intervju s bratoma Bilija Dinisa, koji je izjavio da je radnička stranka sudjelovala u otmici njegova brata. Lulinim šansama za pobjedu nije pomoglo ni to što je Fernando Color de Melo plašio srednju klasu tvrdnjom da će Lula ako pobjedi oduzeti njihove kuće i ušteđevinu. Color de Melo pobjedio je u drugom krugu izbora. Izbori 2018. bili su žestoki čak i prema brazilskim standardima. Broj kandidata na brazilskim predsjedničkim izborima, posebno nakon što je Ustavom iz 1988. određeno da budu dva kruga glasanja za predsjednika, ako u prvom krugu jedan kandidat ne dobije 50% plus jedan glas, obično je velik. Na izborima 1989. u prvom je krugu bilo više od 20 predsjedničkih kandidata. Te 2018. jedan kandidat posebno je iskakao od ostalih. On je Žajer Bolsonaru. Richard Leper u knjizi Govedina, biblia i brazilu doba bolsonara ovako pisuje tog kandidata. Njegove izjave o seksualnosti i nasilju bile su tako zapalive i nevjerojatne da su se činile stvorenima da uzdrimaju liberalne osjetljivosti. Imam petero djece ali kod petog sam imao trenutak slabosti i izašao je kao curica. Rekao je okupljenima u klub Ebrajka o Sao Paulu u travnju 2017. Tri godine ranije u ljutitoj raspravi s kongresnicom iz radničke stranke Marijom de Rosario rekao je da je preružna da bi je silovao. Time je potaknuo Rosario da podigne protiv njega kaznenu tužbu, a lijevi, The Intercept, da opiše Bolsonarua kao najmizoginijeg i najmrzilačkijeg izabranog funkcionara u demokratskom svijetu. Bolsonaro je također postao poznati po svojim homofobnim pogledima. U intervju danom 2011. rekao je Playboyu da bi on bio nesposoban voljeti sina homoseksualca i da bi radije da on pogine u prometnoj nesreći, nego da se pojavi s brkatim dečkom. Pakleni uvjeti u brazilskim zatvorima, koji su zbog filma Carandiru, utemeljenog na zatvorskim pobunama iz 1992. i zazvali međunarodnu pozornost, šokirali su mnoge. Ipak, za Bolsonarua zatvori su divna mjesta gdje ljudi plaćaju za svoje grijehe, a ne da žive kao u toplicama. Oni koji siluju, otimaju i ubijaju, idu tamo da pate, ne da budu u prazničnom kampu. Takvi Bolsonarovi stavovi koji je prvi puta u Brazilski kongresu zastupnički dom izavran 1990. Doveli su do toga da su ga ljudi poput komičara Marvija lucija ismijavali. Ali ismijavanje imalo posve drugačiji učinak. Jair Bolsonaro je od nebitnog kongresnika postao sve bitniji predsjednički kandidat na izborima 2018. godine. Na brazilskim predsjedničkim izborima 2018. godine bilo je 13 kandidata. Ismijavanje s Bolsonarom donijelo mu je rast popularnosti. Ali do sredine 2018. svi oni koji se smatralo poznavateljima političkih prilika u Brazilu nisu smatrali da bi on mogao doći ni blizu predsjedničke palače u Braziliji. Richard Leper piše. Tijekom kratkog posjeta Brazilu u siječnju 2018. ručao sam sa starim kontaktom u Sao Paulo, bivšim diplomatom koji je sad radio kao savjetnik niza privatnih tvrtki. Rekao mi je da sve ide u prilog Geraldu Alkminu. Guverneru države Sao Paulo i kandidatu Brazilske socijaldemokratske stranke, umjerene snage bliske poslovnim krugovima koja je zajedno s Lijevom radničkom strankom dominirala brazilskom politikom proteklih četvrt stoljeća. Moj prijatelj, dugovodišni član socijaldemokrata, rekao mi je da su o strahovi od Bolsonarua preuveličani. Ne brini se, kad kampanja krene, televizija će raditi u našu korist. Veliki broj poznavatelja političkih prilika u Brazilu smatraju da će biti kao i prošlih desetljeća. Osovina i radnička stranka okupit će oko sebe stranke desno i ljevo od centra. MDB, Brazilski demokratski pokret, stranka desnice, surađivaće s tom osovinom. Nebitni kongresnik koji sablažnjava javnost svojim nastupima neće ni doći blizu palače u Braziliji. Ali svata predviđanja pokazala su se krivima. Ono vrijeme na televiziji sada više nije bilo tako bitno. Bolsonaru, posebno njegovi najstari sinovi, Flavio, Karloš i Eduardu, vodili su kampanju na društvenim mrežama koja je bila izuzetno uspješna. Sinovi su Bolsonaru otvorili račun na Twitteru još 2009. godine. A i kada su tradicionalni mediji izvještavali o njemu, on je to uspio krenuti sebi u prilog. Richard Leppard piše... Poslije podna 6. rujna 2018. politički aktivist skoro ga je ubio. Bolsonaru se sastao s pristašama i pozdravljao ih u Juiz de Forau, industrijskom gradu od 500.000 stanovnika u državi Minaj Žerajš. Odjevenog u žutu majicu s otiskanim nadpisom Moja stranka je Brazil, Bolsonarova su nosili na ramenima kad se pojavila šaka i zabila mu nož u trbu. Pola sata nakon napada, Bolsonaro je bio u bolnici, a njegov sin Flavio opisao je detalje incidenta na Twitteru. Do 18 sati, dok je Bolsonaro bio na hitnoj operaciji na intenzivnoj njezi, vijesti o incidentu postale su viralne. Razljučeni pristaše iskazivali su svoju ljutnju kao dio nezapamćenog online odgovora. Hashtag Forza Bolsonaru dobio je dva milijuna spomena do ranog jutra. Tjelesno Bolsonaru je pretrpio teške ozljede. Nož je nanio takve ozljede da je mjesecima nakon napada morao nositi vrećicu za kolostomiju. Ali napad mu je donio niz političkih dobiti. Suparnici su morali omekšati svoju kritiku njega i osuditi nabadača Adelija Bišpova de Oliveiru, 40 godina starog zidara, koji je tvrdio da je motivno Napada osobne prirode. Napad je Bolsonaro učinio simpatičnim mnogim Brazilcima, kojima on prije napada nije bio simpatičan. Richard Leper donosi riječi političkih analitičara Morisija More i Julijana Korbelinija. Nakon napada nožem, Bolsonaro je napustio stvarni svijet kako bi se nastanio u digitalnom. Nakon operacije, Bolsonaro zbog zdravstvenog stanja nije sudjelovao u debatama s protukandidatima i nije obilazio zemlju. Ali nastavila se aktivnost na društvenim mrežama, u kojoj on bio podrnut pitanjima protukandidata ni novinarskim pitanjima. Mjesec dana nakon napada nožem, Bolsonaro je u prvom krugu dobio 46,03% glasova. Onaj favorit poznavatelja prilika s kojim se sustrao Richard Leper, Geraldo alckmin dobio je 4,76% glasova. U drugom je krugu izbora, Bolsonaro pobjedio Fernanda Hadada iz radničke stranke. I čovjek kojeg je malo tko vidio u palači Planalto u Braziliji, u nju je izabran. Političar kojemu se davalo najviše šansi za pobjedu na tim izborima na te izbore nije ni izašao. Luis i nacio Lula da Silva predsjednik Brazila od 2003. do 2011. nije se mogao po treći put za redom natjecati na izborima za predsjednika ustav to nije dopuštao ali 2018. godine ništa nije sprječavalo lulu da ponovno izađe na izbore Ipak nešto se ispriječilo. Brazilski vrhovni sud. Godine 2017. Lula je na sudu u Kuratibi osuđen za korupciju i pranje novca. U siječnju sljedeće godine vrhovni sud potvrdio je presudu i povećao kaznu na 12 godina i jedan mjesec zatvora. To je značilo da se Lula ne može kandidirati za javnu funkciju. U travnju 2018. on je zatvoren i u zatvoru je provao 580 dana. Izašao je na slobodu kada je Vrhovni sud poništio svoju prijašnju presudu protiv njega. To je otvorilo put da se Lula kandidira na izborima 2022. godine. Na njima će njegov glavni protivnik biti onaj Jair Bolsonaro s kojim se trebao natjecati za predsjedničku funkciju 2018. godine. Govori Želimir Brala. Lula je drugi mandat završio sa rekordnih 80% podrške stanovništva. Nikad nitko ni prije, niti poslije nije imao toliko u podršku kao što je imao Lula. Koji su mu ciljevi bili ili karakteristike, bolje rečeno, vlade? Prvo, održavanje ekonomske stabilnosti, zatim povišenje stope rasta, smanjivanje siromaštva i smanjivanje socijalnih nejednakosti. Brazil je naime zemlja, koja je među prvima potužnim brojevima raspodjele društvenog bogatstva, gdje jedan minimalan broj ima maksimalno, a maksimalan broj ima minimalno. To su ciljevi, dakle, bili. koji su rezultati? Rezultati su takvi da je preuzeo inflaciju od Fernanda Rikea od 12,53% godišnje, a nikad nije prešla više taj broj, i do kraja mandata joj je smanjio na 5,90%. Najveći ima prosječni rast BDP-a, brutodruštvenog proizvoda, oko 4,1% godišnje, što je kumulativno u oba mandata iznosilo 32,62%. Fernando Rique prije njega, za njega se smatra da je bio jako dobar, jeste i je bio jako dobar predsjednik, ali je imao prosječno... 2,3%. Dakle, Lula 4,1%, Fernando Rijka ima 2,3%. Rasti taj doduše postignut ne samo zbog političke vještine Lule i njegove ekipe, nego i zbog visoke cijene koje je u to doba, dobre međunarodne konjunkture koja je vladala. commodities dakle, ono što Brazil mnogo izvozi, soja, kukuruz meso, sirovine neke. I imali su dobru tada prođu u svijetu, dakle, to je s jedne strane, s druge strane je povećanje domaće potrošnje zbog socijalnih programa koje je Lula uveo i koincidiralo je sa, također sa smanjenjem međunarodnih kamatnih stopa na zaduženost Brazilskoj. Lula je smanjio nezaposlenost, uspio je najviši postići realan rast minimalne zajamčene Plaće. Smanjio je ovaj koeficijent žini koji govori o nejednakosti društvenoj i smanjio je javni dug. U desertoru stručio je devizne rezerve i prema ocjenama međunarodnih stručnjaka, Brazil je bio među prvim zemljama koje su najbolje reagirale na krizu unorsku krizu 2008. 2009. godine Lula je po većini mjerila bio izuzetno uspješan predsjednik. Hiperinflacija iz 80. i 90. godina bila je prošlost. Potražnja za brazilskim sirovinama i robama, prije svega iz Kine, donosila je gomilu dolara i punila državnu riznicu i devizne rezerve. Luline socijalne reforme digle su desetine milijuna ljudi iz siromaštva, Novi su potrošači počeli trošiti. Godine 2003. strane investicije u Brazilu iznosile su 10,1 milijardu dolara. Osam godina kasnije one su se popele na 101 milijardu. Kao da nije bilo kraja brazilskom obilju. Richard Leper piše... Godine 2006. istraživački tim državne tvrtke Petro Braš našao je naftu u polju Tupi u podmorju ispred Rio de Janeira Naftu je bilo teško crpiti, ležala je duboko pod morem, ispod pojasa soli i stijena i bilo bi je skupo iskorištavati Ali nafte je bilo u obilju i svaki put kad bi se bušilo, naišlo bi se na nju. Vladin službenik procijenio je 2008. da rezerve nafte mogu iznositi između 60 i 100 milijardi barela. Brazil je možda imao nafte kao i Kuvajt i više od veće tabliranih igrača na naftnom tržištu poput Rusije i Nigerije. Ministri su brzo počeli govoriti o pridruživanju OPEC-u. Financijska tržišta bila su euforična. To je zgodno simbolizirala naslovnica ekonomista koja je imala naslov Brazil uzlijeće i prikazivala kip Krista od kupitelja u Rio de Janeiro koji kao raketa uzlijeće u svemir. Za brazilsku ekonomiju govorilo se da će uz kinesku Indijsku promijeniti svijet. Brazil se smatrao nakon Indije i Sjedinih država najvećom funkcionirajućom demokracijom. Li taj demokracija imala svoje naličije? Gomila, stranaka i strančica u kongresu skupo je uvjetovala sklapanje bilo kakve koalicije. Najjača stranka u kongresu gotovo nikad nema više od 20% zastupnika, a najjača stranka često nije stranka koje pripada predsjednik Kada je Dilma Rusev bila predsjednica, radnička stranka imala je 13% zastupnika u kongresu. U kongresu u mandatu od 2011. do 2014. 23 stranke imale su zastupnika u zastupničkom domu i 15 stranaka bilo zastupljeno u Senatu Cardozu je u 8 godina svog predsjednikovanja sastavio koaliciju od 6 do 8 stranaka Lula 8 ili 9 stranaka Dilma je u svom mandatu sastavila koaliciju od čak 13 stranaka Lula je izjavio da bi u Brazilu ako bi nešto htio napraviti Isus Krist morao sklopiti koaliciju i s judom i škariotskim Takvo stanje u parlamentu dovodilo je do kronične korupcije za vrijeme Lulinog predsjednikovanja izbiće možda najveća korupcijska afera. Prvi od njih je skandal Mensalaun. Mensalaun je uvećanica od za džeparac. Dakle, to bi bilo recimo. To je skandal kupovanja glasova u zastupničkom domu kongresa, koji je buknuo 2005. godine. Najme, riječ je o mjesečnim svotama koje su isplaćivane zastupnicima da glasaju za prijedloge izvršne vlasti. Novac je dolazio iz bužetskih pozicija državnih poduzeća, koje pozicije su ta poduzeća imala namijenjene za marketing. Skandal nije na škodi i reizabran je 2006. godine, a njegova šefica kabineta Dilma Rousseff je iza toga izabrana 2010. godine. Zahvaljujući ili zbog tog skandala, radnička stranka, pete Lulena stranka, je izgubila je mnoge čene ljude jer su morali podnijeti ostavke. Veći skandal od ovoga je bio operacija ekspresna perionica, opresanom lava Žat. To je ona perionica gdje dođete sami autom, i sa ono špricom, s jakim lazom vode, sami sebi operete auto i za kratko vrijeme ste gotovi. Što je poznato po tim imenom? Dakle, to je skup istraga koje je vodila savezna policija, policija federal. Policija federal je u Brazilu ono što je FBI u Sjedinoameričkim državama. Dakle, ona nije teritorijalno ograničena kao što su policije, po saveznim državama nego vrši istrage i policijski posao na cijelom teritoriju Brazila. Dakle, to je skup istraga koju je vodila policija federale, koje su dovele do više od tisuću naloga za pretrese, za zapljenju, za pritvore, za istražne zatvore, za privođenje, kako bi se razotkrili odgovorni za shemu pranja novca i podmićivanja u vrijednosti od više milijardi eura. Operacija je započela 2014. godine, a Odobrio je većinu od toga i odobrio, premda između ostalih, bila još sudaca, tadašnji sudac Seržiju Moru iz Kuritibe. Operacija Lavažato je završila prve veljače 21. i za to je vrijeme osuđeno uglavnom na kazne zatvora više stotinu ljudi koja kaznena djela pasivna aktivna korupcija zajednički kriminalni pothvat udruživanje dakle, radi kriminalnog potvata nedopušteno raspolaganje javnim sredstvima prijevare u gospodarskom poslovanju brojna kršenja financijskog i državačkog prava Brzi vlak prevozi putnike od Sao paula do Rija u manje od dva sata. Nekada izmučeni putnici zrakom sada se bez napora kreću kroz sjajne nove terminale. Nekad su putnici u gradskom prometu napuštali prljave favele kako bi se satima borili sa zakrčenim prometom, sada izlaze iz novih stanova i kuća, u brze autobuse i metro. Soja sa središnje visoravni klizi, teglenicama i vlakom do učinkovitih novih luka na sjeveroistoku, umjesto da se tumba po cestama prepunim rupa do pretrpanih luka na jugu. Zemlja zuji s pola milijuna megavata koji struje kroz integriranu mrežu i cijeli ovaj prizor plaća nafta koja kulja iz naftnih platformi koje crpe naftu i suncem ljubljenog južnog Atlantika. Ovaj opis svjetle budućnosti nije iz neke bajke, već je objavljen u Financial Times u 2010. godine. I tada se, kako piše Richard Leper, nije činio tako utopijski. Zadnje mjesece svog mandata Lula pokušava uvjeriti strane ulagače da ulože 20 milijardi dolara, kako bi brza željeznica, nalik na one u Japanu i Kini, povezala dva najveća brazilska grada. U Waldorf Astori u New Yorku Lula je primio nagradu centra Woodrow Wilson za javnu službu. Tada se on posebno zahvalio milijarderu AQ Batišti, bivšem trgovcu zlatom, koji je skupio na milijarde dolara za projekte u Brazilu, rudarstvu, crpljenju nafte, izgradnje luka i brodogradilišta. Do 2010. Patišta je ušao među deset najbogatijih ljudi na svijetu, a 2013. on je bankrotirao, a pet godina kasnije osuđen je za pokušaj podmićivanja na 30 godina zatvora. Lunin Brazil i dalje je bio uspješan i rastući, ali činilo se da nema kraja korupciji. U skladu s istragama, a njima su pridonijeli pokajnici kojima je zajamčeno da neće biti procesuirani ili da će biti manje procesuirani ako sudjeluju u istrazi, bili su uključeni direktori državnog poduzeća Petru Braž, to je Petroliju Brazileiru, dakle brazilska nafta, dakle ekvivalent naše ine. Političari su tu uključene bili najvećih brazilskih stranaka, uključujući predsjednike Republike i predsjednike Zastupničkog Doma i Senata Kongresa, guverneri saveznih država, pored brojnih direktora velikih brazilskih poduzeća. Ta je veoma tužna epizoda, vjerojatno uzrok političko-ekonomske krize, zemlje u koju je upala 2014. godine. Također se smatra da je korupcija toga opsega uništila milijune radnih mjesta u zemlji. Krajem 2016. postignut je takozvani sporazum o oprostu. Policija je dala, odnosno sudska vlasti je dala, se sporazumila sa velikim građevinarskim poduzećem Odebrecht da će 78 poduzeća, njihovih najviše pozicioniri direktora progovoriti o sudjelovanju Odebrehta u koruptivnim schemama i to ne samo u Brazilu, nego i u Kubi i na Kubi, u El Salvadoru, Ekvadoru i Panamiji. Odebreht je golemo poduzeće koje je gradilo po cijelom Brazilu, po cijelom svijetu hidrocentrale, brane, kao što je za vrijeme Jugoslavije recimo bila hidroelektra ili industrogradnja u Hrvatskoj. Među onima koji su bili pod, bio je i Michel Temer, koji je prvi predsjednik optužen za vrijeme svoga mandata za primanje mita. U 2017. godini došao je red i na tada već bivšega predsjednika LULU da se nađe na optuženičkoj klupi. Koga je sudio? Sržiju Moru. Osudio onaj kojeg smo spomenuli, koji je bio jedan od sudaca koji su pokrenuli operaciju. Osudio ga je na 12 godina i jedan mjesec zatvora, no presude su pale na Savazno vrhovnu sudu 2021. godine U zatvoru je proveo Lula 580 dana, ipak dok nije to sve skupa prošlo. Sržiju Moru je već za vrijeme toga suđenja, koje je bilo medijski silno praćeno, pokazivao političke ambicije. Da Sržiju Moru ima Političke ambicije vrlo se brzo pokazalo sasvim točnim. Pokazalo se to točnim kad je Bolsonaro postao predsjednik republika. Sergei Moro je tada postao njegov ministar. Njega je Bolsonaro imenovao ministrom pravosuđa i javne sigurnosti, dok se Bolsonaro nije razvišao s Morom. A se jer je Bolsonaro smijenio glavnog direktora savezne policije koji je bio Morav čovjek a more da bome htio svoga čovjeka da bude na mjestu savezne policije i rezultat je bio taj da je moru podnio e, ostavku. Perry Anderson u knjizi Brazil Apart naziva brazilsko zakonodavno tijelo, kongres, septičkom jamom podkupljivosti i oportunizma. Kupovanje glasova u Kongresu nije novost. Cardozov uz Lulu najuspješniji predsjednik u novijoj povisti Brazila kupovao je glasove zastupnika i senatora iz Amazone kako bi osigurao da bude donesen ustavni amandman koji mu je omogućio da se drugi put uzastopno natječe na predsjedničkim izborima. Do kraja prvog Lulinog mandata skoro trećina zastupnika promijenila je stranačku pripadnost. Do kraja drugog lulijenog mandata četvrtina zastupnika i senatora bilo je ili osuđeno zbog korupcije ili im se sudilo ili spremalo suditi za to. Lula je drugi predsjednički mandat osigurao još u prvom krugu izbora kada je dobio 61% glasova, ali njegova radnička stranka dobila je na tim izborima samo petinu mjesta u kongresu. A tamo su se morali sklapati savezi. Perry Anderson piše U proljeću 2005. vođa jedne od manjih stranaka u kongresu bile takvih tucet pod pritiskom jer je jedan od njegovih slugu snimljen na videokasetu kako prima mito uzvratio je udarac otkrićem da vlada sustavno kupuje glasove zastupnika i to u visini od 7000 dolara na mjesec kako bi osigurala većinu u zakonodavnom tijelu Na čelu te operacije bio je Lulin šef ureda u predsjedničkoj palači Jose Dirceu Novac je dolazio iz ilegalnih fondova koje je kontrolirala radnička stranka i dijelio njezin rizničar Delubio Soares. U nekoliko djedana od te bombe, pomoćnik brata prećenika radničke stranke, Jose Genoino, uhapšen je dok se ukrcavao na let s 200 tisuća reala u Kovčegu i sto tisuća dolara u Gaćama. Kako Lula nije htio davati manjim strankama mjesta u vladi, radnička stranka odlučila ih je podkupiti. Otuda i naziv mensolao, džeparčina. Pored toga što je brazilska politika tako podmitljiva, ona je i skupa. Perry Anderson piše da je Billu Clintonu za osiguranje drugog mandata u Bjeloj kući 1996. trebalo potrošiti 43 milijuna dolara. Cardozo je 1994. za izbornu kampanju za svoj prvi mandat morao potrošiti 41 milijun dolara. A Brazil je tada imao šest puta manji brutodrušteni proizvod od SAD-a. Mensalavo je bio samo početak. Kada je Lula otišao iz palače Planalto u Braziliji, u njoj ga je naslijedila Dilma Rusev, nasljednica koju on sam odabrao. U brazilskom predsjedničkom sistemu ne postoji premijer ali postoji čovjek koji koordinira vladinu aktivnost i koji je naravno najbliži predsjedniku. To je dakle ministar građanskog ureda, postoji i vojni ured, ali on u doba mira da men, nema takvu ulogu kako, kako ima građanski ured. Dilma je izabrana sa 56,05% glasova kao prva, predsjednica, prva žena predsjednik Brazila, na početku je pokrenula odmah planu Brazil Sanimizerija, plan Brazil bez bijede, kako bi ostvarila jedan od svojih glavnih ciljeva, izvući dodatnih 16 milijuna ljudi iz ekstremnog siromaštva. To je zapravo proširenje programa Bolsa Familija, obiteljska stipendija predsjednika Lula iz prethodnih dvaju mandata. Nastavila je druge njegove socijalne programe. Na primjer, Minja Kaza Vida, Moja kuća, Moj život, to je subvencija izgradnje ili kupnje dva milijuna stanova do 2014. godine. Međutim, šest mjeseci nakon preuzimanja vlasti morao je odstupiti antonio Paloći. On je bio ministar građanskog ureda zbog sumnje da mu je imovina neproporcionalno veća od prihoda. Dilma je počela, kako je ona to nazvala, etičko čišćenje i do 2011. godine je moralo odstupiti još sedam ministara. To je silno da bome povećalo e, popularnost e, u narodu. 2013. godine su počeli problemi. Prvo je nastala pobuna protiv povišenja javnog prijevoza, cijene javnog prijevoza. To je zgodno, jer ako se sjećamo se da se i u Chile dogodilo dakle političari moraju posebno voditi računa o poskupljenju javnog prijevoza. E, to se u Brazilu dogodilo u nekim glavnim gradovima saveznih država. Ali došle je do brojnih manifestacija, do brojnih demonstracija. Dilma je tu odgovorila najavom s pet reformskih ukupnih paketa koji se odnose na fiskalnu odgovornost, na političku reformu, na zdravstvo, na taj javni prijevoz i na prosvjetu. Međutim, jedino što je uspjela realizirati je program Mais Medicus, više liječnika. A kakav je to program? To je program koji je poticao brazilske inozemne lješnike da rade u pedrifernim područjima velikih gradova i unutrašnjiste zemlje, gdje nema mnogo lješnika. Međutim, dolazak inozemnih lješnika, i to prvenstveno Kubanaca, njihovi dolazak izazvao pobunu, a nju su u dijelama potaknuli i domaći lješnici. Zašto? Zbog dobame konkurencije, jel? Dilma je prva je žena izabrana za predsjednicu Brazila. Lula je osobno odredio za svoju nasljednicu. Bila je na glasu kao sposobna i pouzdana. U ministarstvu za rudnike energiju pokazala je da može surađivati s poslovnom zajednicom. Lulin često putale pršavi, stil vladanja zamijenila je poslovnim stilom. Doduše, već kao prva osoba Lulinog ureda pokazala je drugu stranu. Luciano Zico. Zastupnik radničke stranke koji se s njom često sukobljavao izjavio je da je Dilma najdemokratskija osoba sve dok se vi s njom slažete 100%. Dilma Rousseff preuzela je predsjedničku dužnost 1. siječnja 2011. godine i brzo se suočila s krajem brazilskog buma. Brazil je sjajno podnio krizu koja je počela 2008. godine, ali ostatak svijeta nije. To je značilo da je potražnja za brazilskim sirovinama i robama bila sve manja. Do početka 2012. godine cijena soje pala je za 13,5% u odnosu na cijenu na dan Dilmine inauguracije. Cijena željezne rudače pala je u tom razdoblju za 22%. Dilmina vlada pokušala je snizom mjera, ali bilo je teško održati ekonomski rast, u isto vrijeme ne zaduživati se. Na sve to došle su još i krize poput one iz 2013. godine, kada je analitičar Nacionalna sigurnosne agencije sad Edward Snowden otkrio da su američke obaveštene službe pratile ne samo Dilmu rusef i njezinu vladu, već i na primjer vodstvo petrobraša Dilmina administracija pripremala je nakon 18 godina prvi posjet brazilskog predsjednika u Washingtonu. Do tog posjeta neće doći zbog tog skandala. Nekako je prvi mandat eto, prošao i sada su došli izbori u listopadu 2014. godine. Održani su već pod prvim valom velike snažne ekonomske krize. Dilma je tu pobjedila svoga oponenta samo sa 3,4 milijuna glasa prednosti. Nama se ta brojka čini velika, ali 3,4 milijuna na ovim se izborima 2022. godine registrirano je da će glasati 156 milijuna. Dakle, vidi se da je društvo, biračko tijelo, pa da bome i društvo, da je podijeljeno. I sada nastaju problemi, ekonomska kriza snaži, dilmina popularnost pada, na ulicama brazilskih gradova sve su češće demonstracije protiv nje. Populna se je toliko pala da je čak 71% anketiranih građana, što je najviše u povijesti od kad se mjere ti podaci, dakle, 71% anketiranih građana je smatralo da je njezina vlada loša ili očajna. I e, kulminacija javnih prosvjeda je barem došla 13. oživka 2015. godine kad se je oko 3,6 milijuna ljudi izašlo tri milijuna i 600 ljudi izašlo da prosvjeduje na ulice i da traži njezin opoziv. Različiti su bili motivi koji su ju vodili. Jel? Jedno su ideološki motivi, drugo su oni najsiromašniji koje Lula izveo i siromaštvo. Odnajedno su se suočili su da ne mogu više poboljšavati svoj socijalno-ekonomski status koji je rastao za vrijeme Lule i za vrijeme prve polovine prvoga Dilminog mandata. Desnica je da bome tvrdila da je ekonomska kriza negativan rezultat socijalnih politika, obiju vlada i Luline i Dilmine vlade koje radnička partija promovira. I onda je došlo do toga da je u listopadu 2015. godine, dakle još niti cijela godina mandata nije bila prošla, Savezni revizijski sud je preporučio kongresu da ne prihvati dilimin izvištaju u državnim računima za prethodnu 14. godinu. Prema nalazu prekršila je zakon o fiskalnoj odgovornosti zbog takozvanoga fiskalnog pedaliranja kao na biciklu. Jel? To je njihov termin iz njihovog žargona, ona je naime zbog slabijeg prikupljanja poreza anticipirala prihoda i distribuirala unaprijed sredstva kao što su to radili i apsolutno svi prethodni demokratski predsjednici Brazila. Na nju je došlo glave, političke glave jer su ta prekoračenja ovlasti poslužila kao pravna podloga za traženje njezinog opoziva. Razmahala se da bome politička kriza, a predsjednik zastupničkog doma, eduardo Cunja u tom je času raskinuo koaliciju sa radničkom partijom, dakle s Dilmom, i zatražio da se pokrene postupak impeachmenta. On je imao, naime, problema sa komisijom za etiku zastupničkog doma i prijatelje je da će biti smijenjen. I Dilma je najavila da će radnička partija glasati da se pokrene taj postupak kasacije njegovog mandata i da Boma je onda su se stvari zakotrljene. Skandal Lava Jato autopraonica počeo je u žiku 2014. godine kada je policija u saveznoj državi Parana pratila Alberta Jusefa, bankara na crnom tržištu i političkog fiksera. Za vrijeme praćenja Jussef se sastao sa Paulom Robertom Koštom, direktorom Petrobrasa. Sastanak je izazvao pažnju i počelo je praćenje Košte. Richard Leper piše Svjedočenja koja su ponudili Josef i Košta dala su detaljna objašnjenja kako je plaćeno mito. Svaka tvrtka koja je radila s Petrobrašom, mogla je očekivati profit u visini od 10 do 20%. Na tu svotu dobavljač bi naplatio još 1 do 3% na konačnu cijenu i tako s obzirom na veličinu tih poslova napuhao cijenu za milijune i onda bi taj novac prebacio političkoj stranci koja je kontrolirala taj odjel Petrobraša. Kako je to košta rekao istražiteljima, plaćanje te dodatne svote bio je uvjet da se uopće može sklopiti posao s petrobom. Tvrtke koje su odbile platiti bile su isključene iz budućih poslova s petrobrašom. Istrage u slučaju auto praonica vodio je niz sudaca, najpoznatiji bio Sergio Moru. Svi ti suci bili su nadahnuti akcijom čiste ruke koju su proveli istražni suci u Italiji početkom 90 godina. Moru i njegove kolege postali su heroji, ali kako je istraga tekla, Pojavile su se i sumnje da je dio sudaca, posebno moru, pristran. Mora u krajnici bio je Lula. Namjera Dilme da zaštiti Lulu od kaznenog progona potaknut će njezin opoziv. Namjera je bila da ga imenuje i da mu dade imunitet i tako ga zaštiti od progona. Nije znala da je Lula već tada bio pod posebnim mjerama, to jest da ga prisluškuju u pučki rečena, a snimka je njegovog telefonskog e, razgovora iz e, morovoga magnetofona bila objavljena. Vrhovni je sud zaključio da bi njegovo imenovanje moglo biti ometanje pravosuđa i zabranio imenovanje Lule. I sada dolazimo do samog tog momenta impičmenta, odnosno opoziva. Dilma se u kongresu branila da je Kunja pokrenuo postupak zbog osvete naprosto je, i zbog toga što mu je prijetilo da izgubi mandat. No zahtjeve za impeachment prošao, Dilma je definitivno opozvana, a predsjedničku je dužnost preuzeo Michel Temer. Njega pak Temera povijest baš neće zabilježiti kao značajnog predsjednika. Žuta kronika će ga zapamtiti po skandalu, Naime, na jednom povišenom podiju pojavio se sa 35 godina mlađom družbenicom koja je nosila minisuknju, ali na i donje rublje. Privremeno je preuzeo vlast 12. svibnja 16. Dakle, da zamijeni dimnu koja je formalno još predsjednik, ali je pokrenut postupak njezinog imbičmeta. Kad je ona smijenjena, definitivno je postao predsjednik 31. kolovaza, a prilikom preuzimanja dužnosti gromoglasno je najavio reforme koje će kao poboljšati brazilsku ekonomiju u krizi. Zaista je za njegova data doneseno nekoliko reformskih zahvata no, trage nekakav ostavila samo promjena kurikula u državnim srednjim školama, ali će ga zato zapamtiti radno ovisno stanovništvo zbog zakona o radnim odnosima, kojim je ukinuo do tada obavezno sindikalno organiziranje. Potpuno je oslobodio outsourcing, dakle, potpuno je oslobodio da poslodavci, bilo za što, angažiraju agencije sa radnom snagom i... Uveo odredbe istovremeno koje su omogućile prekaran rad u Brazilu. Do tada su ugovori o radnom odnosu morali imati određenu trajnost. Michel Temer imao je u Brazilskom kongresu nadimak majordom iz horror filma. On je bio izmalane stranke brazilskog demokratskog pokreta, ali utjecajne u stvaranju koalicija. Temer je bio veteran brazilske politike vješt u sklapanju koalicije i savezništava, kako u kongresu, tako i s guvernerima saveznih država. U tom kongresu, u trenutku kada se glasalo o početku pokretanja opoziva Dilme Rusev, pola zastupnika je na ovaj ili onaj način bilo suočeno kaznenim istragama. A onda je... Preuzeo Brazil Žair Mesiješ Bolsonaro. Dakle, Mesiješ je Mesija. On se zaista smatra ne samo da mu je ime Mesija, nego jedno od imena Mesija, nego se ismatra Mesijom. Žair Bolsonaro je oficir po zanimanju, bio je kapetan, a 1987. godine završio je u zatvoru, u vojnom zatvoru, jer se je zalagao za povišenje plaća nižim oficirima, a kako bi se skrenula pažnja javnosti na to da su niži oficiri i da su malo plaćeni, onda je on predložio da se postave manja eksplozivna sredstva, eksplozivne naprave u zahodima kasarni. Jedna od deseta kasarni doći će do eksplozije i taj time će biti skrenuta pažnja da niži oficiri imaju premale plaće i uopće oficiri po njegovom mišljenju i nacrtao je i skicu postavljanja eksplozivne naprave, dakle tipsku u svakom zahodu da bude ista ta eksplozivna naprava, suđen je, no oslobođen je u nedostatku dokaza i poslan je u rezervu. Kad je došao na vlast, postavio je stvari vrlo jednostavno. Prvo, kad je on konami riječ, slobodno tržište majka je sloboda, njegovo je izreka, u tom smislu je angažirao Karluša Gedrša, koji je prethodno radikalne, radikalno neoliberalne reforme kao savjetnik u Čileu izvodio. Olga je odmah postavio za ministra ekonomije. Druga bolsonarava postavka je fleksibilizacija radnih prava. Dakle, što manje sigurnosti radnik ima, to će tržište bolje odraditi njegovu ulogu u proizvodnom procesu i bit će bolji uspjeh. Kad je o međunarodnim prilikama riječ, veliki je podupiratelj Donald Trumpa, kojega je, Bolsonaro Trumpa je zvao moj prijatelj, ovaj nije Bolsonaro zvao moj prijatelj i ne samo nego Bolsonarov prijatelj ga nije htio čak niti primiti, a ka da dođe u Brazil na Bolsonarov poziv. Godine 1989. u Brazilu su po prvi puta od 1960. godine održani izravni predsjednički izbori. Luis nasio Lula da Silva u drugom je krugu izbora izgubio od Fernanda Collor de Muela. U svim sljedećim izborima, sve do izbora 2010. godine, Lula je sudjelovao na izborima za predsjednika. Na izborima 1994. i 1998. izgubio je od Fernanda Enrique Cardoza još u prvom krugu. Na izborima 2002. i 2006. Lula je pobjedio. Na izborima 2010. i 2014. pobjedila je Dilma rusef a onda su došli izbori 2018. na kojima se Lula namjeravao ponovno kandidirati. Od kandidature neće biti ništa, a u predsjedničku palaču posvećene očekivano u drugom krugu izbora biti izabran do tada nebitan zastupnik u Brazilskom kongresu. Richard Leper piše. Bolsonaru je bio političar kojeg njegovi kolege u kongresu nisu uzimali za ozbiljno. Kada je u veljači 2017. on sam sebe predložio za kandidata za predsjednika Donjeg doma, važan položaj iz kojeg bi mogao imati stvaran utjecaj na vladin rad, on je dobio samo četiri glasa od 513 zastupnika, a jedan od ta četiri glasa bio je njegov. Njegov je ured bio u nepopularnom aneksu broj 3 u zgradi kongresa, rezerviranom za najmanje utjecajne zakonodavce, kojoj je dan nadimak po zloglasnom zatvoru u Karandiru, zbog loših pratećih objekata. Njegova malena, jadno namještena soba bez privatne kupaonice bila je dobro poznata zbog uramljenih portreta svih pet predsjednika Brazila koje je u novije vrijeme dala vojska. Ali baš taj status čudaka i outsidera, političara koji je bio krajnje neefikasan u kongresu, omogućuje Bolsonaru da uđe u palaču Planalto. U zemlji u kojoj je činilo se većina političara na ovaj ili onaj način umješana u korupciju, ovaj nebitni političar čudnih i ekstremnih stavova postao je ozbiljan kandidat. Potpora vojske koja je sve više sudjelovala u obračunu s kriminalnim bandama u gradovima i sve veći dio javnog mnjenja koji se smatrao konzervativnim doveli su Bolsonara u palaču Planalto. Četiri godine od izbora koji su Bolsonara doveli u predsjedničku palaču, taj Bolsonaro, apologet vojne diktature i Lula, borac protiv nje kojeg je ta diktatura zatvarala, konačno su se susreli na izborima. Bolsonaro nije smanjio žestinu svojih istupa, pitanje je kako će sve to završiti? Govori Želimir Do Dokud je to došlo, do dokud je njegov diskurs došao i uopće desnih političkih snaga, koje priznaju ipak da je u razdoblju diktature dolazilo do ekscesa, ali minimiziraju njihovu težinu. Ima čak i onih snaga koji vrednuje to razdoblje i žale što diktatura nije bila žešća i što nije, bila, nije dulje trajala. Tako je, na primjer, Jair Bolsonaro, braneći svoj glas za smijenjivanje predsjednice Republike Dilme Rousseff, izveden je najme kongresni udar da se smijeni predsjednice Rousseff, i sad on glasa i obrazlaže svoj glas za njezin impeachment, za njezin opoziv i posvećuje svoj govor pukovniku imenom Carlos Alberto Briljante Ustra, zloglasnom pukovniku, koji je na čelu civilnih i vojnih snaga u São paulu osobno odgovoran za smrt 71 osoba, koji je u zatvoru svojedobno mučio upravo i predsjednicu koju Bolsonaro eto smjenjuje i glasa za opoziv njezim. Taj je pukovnik postao figura bolsonarizma kao neka vrsta pop zvijezde s majicama, sa značkama. Bolsonaro kaže da je problem u tome, on je rekao to on smatra da je problem u tome što za vrijeme diktature nije ubijeno 30.000 ljudi kao u Argentini dakle nešto zaista strašno čovjek ne može vjerovati da 2022. godine da se još mogu čuti takvi iskazi slušali ste s četvrtkom tekst čitao Ivan Kojunžić emisiju snimio Bruno Bernardi Uredio i vodio Dario Špelić, Hrvatski radio, 2022. godina.